لا دي په توې نه رسوله ني پريانه په دې کې الله په مليستم څنګه وروره او الله او سبحانه الله او الله او علي رسول الله عليه ناذري بالله وقم شهادتي هذا واذما الا فرقام الى تجد جناحه باد توحید او غدره بابو نوام دوي سکی اساد رسالت ماده دو بیانت برابر دوي ماهه سکی اسباد رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او پایګه دغه د فضا د شبهات او تساؤ بیا درمه یې بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی او ځای درمه نازل یو د مجاهد تربیت دایده پارا نس اصول پینځم متعلق د عقیده او پینځم متعلق د عمل بیاد دو ایم دو ملک اصلاح و داغید دا دا پر سلور قوانین قساس من ظالم تقسیم الاموال بالقانون شرعی مسلت سوم لی ارتباط نفس نیانی لی ارتشا بیاد دو کور اصلاح و داغید دا دا پر اتلس قوانین بیاد دو امیر ضرورت او د امیر عابداری داغه حکم منل چې چا دا امیر اطاعت کړي نو هغه کامیاب شو چا چې دا امیر اطاعت نو کړي داغه حکم بیس و نو منلې او به اسکلی وي نو هغه jihad نا پتی شو وسالور انسان او بده انفاق په سبیل الله تعالی رابطې ما سقع سره دا دی چې جاد بهغیر د انفااک نه نه کېږي د مال نه بغیر نه کېږي جاد چې کوي نو د هغې د پاه د مال ضرورت دی نومال اوولګي اومال اوولګوي چې جادو شي جادو کوي چېید د پیغمبروصل الله وسلم شي تایید پیغمبر صلی الله علیه و سلم وګی چې توحید دنیا کی خور شي نو آل انفاق فی سبیل الله تعالی چې ماند الله پلار کی الګ وای مخه مساله توحید ذکر کړو یا ایها الناس عبدوا ربکم طایباندی پینځه دلایل اقلیو او ثمرات دلایل او فلا تجلوا لله اندادا بیا ځو تو هی دویم ځل ذکر کړه وا الهو کوم الهو واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم طایباندی اته دلایل بترقس را د ما سبقنا او زاجر بشر کې ذکر کوه من الناس میت تخذ من دون الله اندادا يحبون غو بالله ودريم ذل مسل التوحيد ذکر کوي او پدي باندې دلایل په ترکه سره د ما سبقا ډولس دلایل پیش کوي الله لا اله الا نو با باند بیا دلائل صفات رب العزت الحیو القیوم لا تاخذو سنتو نو و لانه مون هغه زاد الاله او حاجت راواز چې هميشه ژوندې یي چې مر پر ازین او هغه الاله نشکې ده تدبیر ګونګ دار سده نو هغه الائی چې هغه تدبیر دار سکای لا تاغذو سنتون پاگ جوٹا نرازی نو آغا سو کی چاگ باندی جوٹا نرازی او پاگ خوب نرازی آغا سو کے لا کې دے چاگ جوٹا پی رازی ادکی لہو ما فی سماوات وما فی الارد آغا سو کے چ برا وقت اختیاراتی چه اختیاری نینو اگر ایلا نشی که دی منظر لدی یشباو <تصفح> عیندهو ایلا بیزدهی آرسو گیلا نشی که دی چرخ نشی کولی یعلمو ما بین ایدیم و ما خلبون ایلا غصول دی چرا په هرڅه باندې په واده د عارفنه خبردار ده هغه څو ګلان شګه ده چرا علم په هرڅه باندې نه یو او هل ولا يحيدونا بشيء من علمه الا بما شاء الاغه څو کی چې دا په اړه میحاته نشګه ده وسع کرسیه السماوات والارض الاغ ده شداغ سلطنت اسمانون و عظم کو ترسید لیده ولا یعود و حفظو ما الاغ ده چاسترکی اینا و اول علی العظیم الاغ ده چگوچت مرتبی والی اولو مرتبی والی دلائل پترقی سراد ما سبقنام نرغبات ورګي بیا انفاق في سبيل الله تعالى تا او فرق په منده منفقين في سبيل الله او د منفقین في غير سبيل الله کې او اصحاب الغي اصحاب الرشد گرګي او ترغيبات ورګي انفاق تا اخر کې بیا مزاميني اربع بیا رمضان کی ليله ما في سماوات سرا او بے آخری کی پہ دو جملو کے غتول مزامین دے صورت اگر آبون کی اول ترغی بلال یا یو اللذین آمنو وامو منانو انفقو مماردک ناکم خرج گئی دا غمالنا چھ منگا رزق درکڑے تا صلا من قبلی یاد یا اومن مخداغینا چھرا بشی اور ازا لا بایون وی ولا کل دو ولا شفا شنو وای بای کې لندنا نو وای بای کې هر سوال هر سوال ذکر کړ د قران دا قاعده دا یو د ازدادو ذکر کی بل په قياس کی به ذکر کړه او شراي په قياس کړه بیا ذکر کی او شرع پی قیاس کی مطلب دا لا بیعن والا شرعن نبئی بائی کی خرسولا نستلا ولا خلطنا نبئی دوستی ولا شفاعتن ندوستی دوستی با نئی دوستی خوبئی معاہیدین با یو بل سرناستی سرع تور سلیشنم آیات کی وئی وابلہ بازو ملہ بازیہ د سالو مقام بصی بازه جنتیان بازو تان تپوس کوم کی وی دی او بلنا وایو وایو بلنا تپوس کای او بل تا مقام سی وایو ودوسی ی هندوسی واده مشرکین نو نه یات موحدین و بئی تم مشرکین لا بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا خُلَّةُ النَّبَوِ دُوستِدِ مُشْرِكِينُ وَلَا شَفَاعَتُنَا وَنَبَيْ شَفَاعَرَسَ نو شفارس یعنی شفاعت قَحْرِيَا شفاعت حزنی خوبائی چھکالا اللہ اجازتو کی او وال اجازت با نبی علی السلام تاکی کی, کی حضرت فرمائی انا اول من یا زاوان اماد آغا چانا چغیب شفاعت کئی شفاعت کو بنبی علیہ السلام کئی درد لا شفاعتون اند مشرقین و شفاعت بنی ولا شفاعتون اند بشفارست مشرقین و والکافرون هم الظالمون و کافران هم دیدی ظالمانا یا یو الَّذِينَ آمَنُوا اَنْفِقُمِ مِمَّا رَزَقْنَاكُم او آمَنُوا او اول کے اشارت دیمخ کی مزامین تا توحید رسالت جہاد نمانا تا یا یو الَّذِينَ آمَنُوا وَاقَسَانُوا جُمَس مَنَ لِهُمْدَا مَسَلَتَ توحید مَنَ لِهُمْدَا مَسَلَتَ رِسَالَت من دا دار مسائل جاء انفقوا گئی مال دا چه نور من لې وینم دا مو ما نه کړه چې الله په دین, دین باندې الګا وې وال کافرون هم ظالمون او کافرون جلیوم دای دي والل کافریرونه او مظالمونونه او کافرران چې د همد د ظالمانه کافر ظالماندي ځکه نهې ممسله ان کار کوی د ممسنا کافریرونه او مظالمونونه او کاافران چې همد د ظالمان, هم هم ظالمان. الله لا الله الله اوس ممسله د تو الله لا الہ اللہو اللہ چلے نشتے حاجت سر کون کے بغیر د دے اللہ نا یو الله حاجت سر کئی یو اللہ حاجت پھرا کئی الحیو القیوم جو اندے دے آمیشا تدویر کون کے ظہر سو القیوم المدابرونی تدویر کون کے یا القیوم القایمو بكل شین كلحین قایم دے اول دے پال سبان دے هر وخت دار سمہ خبردار لا تا حضور سنتو علانم ننی اللہ لا جټاون خو د خوب څوک اس مدي یاو تا زنا وي یاو تا نو موي یاو تا نو اس وي زنا ممه تا پښتونکی جوټه وایو د سټرګي پټي اورځلې وی شي نو چې دا تا خبره کې د سټرګي پټي اچوته او ری ویاو تا دا وی کنه نو اس جس ترگی کولاوی جڑی او دی تب او آتا خبر آگیا جتوائی ماسوین دیوئی او دیوئی او نوم آویدوئی جس ترگیم پٹی جڑیم او دیوئی او نوداد دوائی زکر قودرے میں پیتی آسک لا تا خدو سنا تموالا نوم ننیوی آلالا جوٹاون خوبا له ما في السماوات وما في الارض الله لرب يتعب ذا سچ بردي او چې کتا من ذا الذي يشؤ انو الا باذن سو د هغه ذات چې خلاصو روح دي د الله صحابه زي چارته الله ما يعلم ما بين ايدي وما خلفو هوا دے پانا چھمک کے دئی ندی رسو دئی ندی وَلَا يُعِدُونَا بِشَئِمْ مِنِ الْمِهِ اِحَاتَنِ شِكُلِ بِسَشِبَانِ دَ اِلَمْ نَا يَنِ دَ مَعْلُومَةُ دَ اللَّهِ نَا اِلَّا بِمَا شَاء مَنْگَرْ پَانا چَفُغَشِدِ اللَّهِ وَهِ رَوْلِي کی خَبَرْدَارِي کی وَسِعَا قُرْسِ را سید د مې سلطان د الله اسمانو زمکوتا ولا یعود حفظه ما نستړک یالا لا ساتناد دي دوالو هو الو العظیم ارضا الله د زم چت مرتبه والا لوه من تبي والا عبد الله رضی الله تعالی عنہ را روانه د کویل طرفه قافله کې دبل ترونه رضی الله تعالی اومر رضی الله تعالی نو قافله کې را روان دي په لار کې او پړام کې د دروازو لاندو شبراله تیر ځا په تل لګي حضرت عمر رضی الله تعالی نو خپل دو دو غلام تاوی به پاسه تبوڅګ چې قران کریم کې زیات امید آیات کم یا و نوغا پاسه هغه تاسوګه چې د عمر آیات قرآنی کریم کې کمیاو ده داغه په دې 달리 نه وسړي پاسه او جواب وک لا تک ندو مه رحمت الله مناو مه دکېږي الله رحمتنا لا تک ندو مه رحمت الله منا امید کیږي الله زرحمتنا دا سیو یو تپوس نه کول حېرګار دی عمره جل الله تعالی نوې تپوس تپاسه چې اعظم ایا القران کې کمی او دی نو هغه ونام پاسه او اعظم ایا القران کې کمی او دی دا بر ډالنه یوتان پاسه او وې لا اله الا الله الحی القیوم لا تا خضوصنا طوالانم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دعیاتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ طلانو چھتا واب رہتا نو آوازی ہوگا فاسد آوازی ہوگا آ اللہ افیقم ابن مسود فاللہ ذلک قسم در گوما رشتیا وائد تاسو کی ابن مسود چھتے راوی او د هغه دا جواب بنغاز عبد الله بن مسعوده بلسو کوله دي شي د دیواج د هغه باره کې بارته عمر وې کو نه فون مولا علم واړه مدې کوټړا ظهیلم نڈښو دے د بدن ډیر وړوکه اوس پکو کو نه فون مولا ور کوټا نه دا بو دل په ډښې وی او کله به ما دا ما ذا الخير موجود فيكم فلا تسالوني زه پوره دا عالم دا سکه موجودی عبد الله فلا تسالوني ما نه تاسو مګوځه ما سالو چې دې د دین ما نه تاسو مګوځه وي دې دی دیو زګادي ګوول زناد الله نم ذکر دی چرته په اسوار د اسم ظاهر چرته په اسوار د ضمیر باندې اده انا نوم الله بیا دوام لا اله اله درم زل الله هو ضمیر الله تعالی دی زلورم الحیو بین زمع القیومو جبگم زل زمیر اللہ تا حضو سنتون وولانون ومزل لهو ما فی السماوات وما فی الآت لهو کی زمیر اتم زل منزل لذی نام ذل اللہ بیزن ہی کے لسم ذل یعلم ما بین ایدیم ما حرف ہوں کے یو لسم ذل وَلَا يُحْرِتُنَا بِشَيْمٍ مِنْ عِلْمِهِ او دو لسم ذل اللہ بیماشا آن دیان لسم ذل وَسِعَا كُرْسِي وَسَمَاوَاتِ وَالْآلْ سوال لسم زلو اللہ یعودو ہو کتا میرا پین لسم زلو وہوا شپا لسم العلیو واللسم العظیمو دا واللزلد اللہ نم ذکر دے پیو آیات کے او داد امتیازاتو دسورہ بقرے ندے تا تسو گوئی دا سی صورت راتاو خیا چاہی گی دا چای کی وللہ جلل اللہ نوم ذکر ی وایا سورہ بقرہ دا ایت ایتول کرسی دے لا اکرہ فیدین نشته زور په دین کې لا اکرہ فیدین نشته زور په دین کې نو په زور مسلمانو لشتہ د پا زور بانده یو سړی مسلمان که او دا دا مخی سره سر زما زمان طلب انفیقو لال اکرافی الدین مال خرج کوي که زور دا پارانا چه پا زور خلق مسلمانان کوي یا قاتلو سره لگی قاتلو جیهادو کوي او لال اکرافی الدین نا دا پار دا زور پا دین ما جان وګای خو زور زپاره نا چې په زور هلک مسلمان کا په زور باندې مسلمانو لښته باندې اقراف الاحکام نو په احکام مو بابا به با بزور مانی یو شړې مسلمان نه دی بزور په نه کې انتخاب مسلمانین دی وجه باندې او چې مسلمان شو نو احکام به بیا مانی بیا به مزم گئی یا به او جو به زکات مور گئی که زکات نو گئی مز حاکم به بظورا کوي زکات نو ور گئی حاکم به دې بظورا باندې علی د دې وجنا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او د ا جا سره جنگ کړه او jihad دا چې زکات خلیفانه نو ورکو خلیفانه زکات نو ورکو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ی زبدای سرجان کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورتوی ودا مسلمانانو دی لا اله الا وی دای سر م څنګه جان کې عمر د نبی صلی الله علیه و سلم او ادلی السلام وی او میر دوانو قادلن ناسا حتا یا خلو لا اله الا اللہ نو دیو خلو لا اله الا اللہ وی تو ارسار جنگی نو حضرت ابوبکر وی واللائی لامنونی قالن کانو یو ادونو رسول اللہ صلی اللہ وی سلم لیو قادلن قسم بخوایک دیمانا یو پڑے منی کی اگه قل اگه پڑی توری چه ده اوخ دی زنگون تا بیا چو ده اوسی عربیانی بسر کنگونی ده با اصل که ده جوڑا کنه و چه اوخ بیا که نو کوپی تا بیا چولا نو آبا پاسه بیا نشو نو چه کلا بیا اوخ پاسون و اگه بیتوی است اگه بی بسر که دا زئی نخا زکرارې هوټول مرخان ګرځول اوس ماړې شو نو ها اوس ورته جمڅړې ځکارې ها خو بیا و خبرار و ځ بیا به ځا جم نو کرای کوي نو آ قرب بسر کې ای کال وی والله الا منونی کالن قسم پهلای کې د ایمان غپړې منی کی چې دې به ووخ پترې جنوبیا السلام له ورغو مال نه راګي زوار سره جان کو ما دې زمانی خلکو وې چوکره مړه په زکاتونو یې جنگ دي زګا دا دا احکام و انکار دي په زور وې دي ali چنه واګي او حضرت ابو بکر اعلان او حضرت عمر دوی بیا دې سره جان کې بیا هو سماق و منيګا ګر وی آگا با ام لیگم وی اندرونی فساد دیویی دی او حرات ابو بکر وی وَاللَّهِ اللَّهُ جَرَدْ كَلَابُ الْمَدْ دِينَا وی ری لی حضواج النبی صلی اللہ علیہ السلام قسم بخوای کتا مدینی سپی دنبیعی اسلام بی بیانی لخبون راکا گی بیا با ام لیگم ساما خواه نردو دې د ځلاور تیاو کلا کواله چې را دومره کلا کو دا ځړم مطمئن حضرت ابوبکر وای چې دا غاګه اټې دا غاګه کلا زما شړې صدرو شو زوم ور سره مارګره شو ابوالله ان ور بسې ولې چې گرفتاری کای مانیر وکات بسې ابو لال حضرتي چې وي په سیلار نو غوی د دریاب نه پورې شوو ځانې پورې کړو گشتای پورې کړو لار وانا مارګرو ابو لال حضرتي چې په دریاب باندې اسونه واجو ورځې په غوی چې دریاب تو دانګل دچا دو پوز لاند دریا باز چاکی توتر آورا سیده او غی پوری شو او خلک ورزکت امیر تاعتو امیر تا بیداری ورزکت امیر تا بیداری ورزکت چاگیونی ورزکت امیر تاعتو چاگیونی ورزکت امیر تاعتو ابلالا حضرمی پوری و لارد دی او غوی چاگا اللہ حمدون اواما الحمدللہ اللذی الحمد لله الذي صلل البحر و انزل بالكفار اهدل الجلايلي داغا الحمدو ما تش دريا بي زمغا تابدار كو كافر باندی ياود بول تاكل الحمد لله الذي صلل البحر وانزل بالكفار اهدل الجلايلي دعونا لذي شق البحار فجأنا بعجب من فرق البحار الامائلين دعونا لذي شق البحار فجأنا مگا گا اللہ رحمدد کو شعب دعونا لذي شق من فرق البحار الامائلير اغا اللہم را مدد کچھ دریابی پاکوانو تا دو دایا کڑے ہو او من لے دریاب دا خبودلاندیک داونا لذی شکل بحارا فجعنا بی من فقل فلق البحار الاوائیلی او غیونی والگرفتار اکڑل فدی ملک برطانی حکومتو او پهغ دور کې اوړ د او بند الله د رحمونه ویږې هغې ډیر کار کړی مولانا ابو کلام آزاد اغلی کې چما سوه مطال وړه نوما دا او نموندل چې اوسابلل دک اغې بل پلی وړ بالک غ به راړه امیر لا او هغه په دوران څنګه په بیت المال کې جمع کو او بیا به بخبلو پلو مسارف باندې لاګو نو تاسو مسلمانانو زکات ورکوې خیرات ورکوې صدقه ورکوې واغاو دغه څه ورزی او اس په فایده ناراضي نو تاسو دا مخوي ساسو دا خپل بیت المال جوړ گئی او پای کې جمع کوي ساسو په ډېر په کار نو بیا غوہی چونګي اوسغو بیت المال ستنه برتانی حکومت دې نو هغه خپل تنظیم جوړ گئی او خپل تنظیم کې بیت المال هغه جوړ گئی او هغه را جمع کوي نو ذاه استاد ډېر په کار راشي او ته او بدی باندې مسلمانان منظم کیږي کچارت دی او جماعت خپل بیت المالې او باقي کې جماعت فنڈ را جمع کیږي او بیا جماعت په مصارف باندې لګي نو تی حساب اسه وکا پهیاوی او کلی ګل لاس لاس دی هاری مزرسی و آرامده او چانده کئی او چانده را جمع کی او د دخبل و مرگر او نا تچرده دغم مرگری خبل فاند خپل زکاة بل صدقات اغیو زایتا را جمع کی یا مرکز جوړ کی اغیت را جمع کی او دا اغینا په خپل مسارف ولېږي نو ټیک دی هم دا مدرسې دي چاليږي او جماعت د لاندې بچلی مدرسې فارګلېږي او مدرسې او داغه مدرسې خرچي ده دو دا مرکز نږي دا د هغه جماعت خرچي هغه دو دا مرکز نږي نو هغه به دا फायदा یې او په مدرسې خپل اختیار کووندار نه چایی با بخبل مرز آئی چھوٹی آنی کئی یا بخبل مرز آرسا پا بیا سمی نو چکالا تا داؤ آئی ہی روی دیتا مررسو خلاب کئی اولی حال دیتا تاوان دیکھا داغئی زان لابی آسد آمدان لاری بندیگی نو آگا چا دا جماعت فنڈی اغنرا جما کئی کہو آتا آئی چکالا مسلمانانو اتفاق و اتحاد علرہ دیشی نو چکه لزړ دای دا احکام مو باندې حضور واجب احکام مني او هغه لکې چې سړی سړی دنداینو چې اقراف الاحکام اغشته اقرافي دین نيشته لا اقرافي دین نيشته زور په دین کې قد تب يمرز دو منال غيه تحقيق زرا واضح شه د الله رده اسلام دوالری دی سبھا ہلا چھکما پک یالے بلدا نہ وئی وا دے نہ اون نہ دین فیم ما شاکرا و اما غفورا دوالری یاو دشکور گزارے او بلدا انکار ندانسی دوالری یاو درشت او بلدا گمراہ من الغی داګي زرا سرګان د شېو زالاره د اسلام لاري کګينا د اسلام لار د ټاو خو د نشېو زال اګلارم بو د نشېو زال دغه کګاو د نیغا ول او اصحابو روشد فرمایا غوربتو او دی وایو من بالله چا جین کارګز فسالو سر کا شنو تو او كل ماو به من دون الله چه باغیر ده اللہ نه عبادت کی گی او غیر رضاییو ویو من بی اللہ ایمان را را پا اللہ بانده نو تایی سرا ده منگو رولا گولا پا غرائی مضبوطی بانده غروات لطقا غرائی مضبوطا لکا کجزا ده غرائی بیا بیادا رسولنشی هسته لن بس آمالا چنوی جدا که دلاغی لارا او اللہ دے وریدن کے اپوہا او دلتا اصحابل غی او اصحابل رشد غی او اللہ و علی اللہ دین آمنو اللہ دے کسانو چا ایمان راولدے یو خریجوم من الظلماتے لنور او باسی دی لراد تیرون رناز ایمان دا نور نوری ایمان یا نور نوری انفاق اوباسی دی لرادو تیارونا رناتا سمطلب دبخلن انفاق ترا اوباسی چھ مالو لگ و مڈا والذین کفرو ها کسان چھ کفر اکڑ دے دوستان دی سرکش اکل دی اوباسی دی لرادو رنانا تیارو تا دغه جی دا دی جانم یعنو دی بی دی جانم کی امیشا و دو دوالو میسالو نوئی اصحاب الرشد لکا ابراہیم انہی سلام و داغم مرگری اصحاب الغیل لکا نمرود چه دلائلو اتا پیشو او بیاون نمانی علام درائل اللذی حاجا ابراہیم فی رب رب رب تم ماوئی ربت ا نه غلاراو غغلار زکر کړه اوس نه غلارې مالکانه غغلارې مالکانه دای میثالونه الا درل الذی ها جې ابراهیم فی ربه تن ګوریا سړی دا جگړې کوله ابراهیم علی اسلام سره او بارا درځ دکه د دیو جنا چور کړه وا الله د بادشاہی ان عطا الله محول لجلې دی وه جنا چې ورګړې و الله د لباچای یعنی الله ولا بادشاہي ورګړې و نو د الله دشمن ګرځې دلیاو انشاء الله ورځه سلام فریاد چې کلګي الله تا موسی عليه السلام وې ربنا ايم ما قاعد اضفرعون و ملعوذينا تنو اموا له الله تا فرعون و دا وزراء اللذين تو مال و خرجه ربنا لي ذل و سبيلك الله تي انجام داش استاد لار نواويلل ربنا لي ذل و ان سبيلك ربنا ذو و عليم و اشد على فلا ي وہ ہتار او لذاب الالم علام الون والا ختم کے زونا والا ساق کے ان عطا اللہ الملکان دی وجنا ش ورگن والا دل بادشاہی اس تفصیل گئی اس قال ابراہیم کلا ش ابراہیم علیہ السلام راز ما غ ذات چہ جو دی غلامڑ کول گئی وین دملو زم جون دي کوله موږ کول کوما نو و ويدو تا نه دي جیله راوي استل يا پر هو درامو گذان څخه مکل بچي او تا هغه او جو دي ابراهيم عليه السلام بو اش چي خوب دليله عقلي نه پويږي استقال گئی د دليل عقلي نه دليلي په منازره کې چې مناظر یو دلیل پری دي بل ته لاړ شي او دلیل کمزور غړي دلدې دانه چې کمزورې غاڼو خو دلیلي سیوي دلیلي عقليوي په هغه په اډنا نو دلیلي سیو ته شروع غو کان ابراهيمونو ابراهيم یقیناً اللہ رات لگئی پن ورد طرف ادما شرکنا نترا ولدیل ادما غربنا فبوهت اللذی کفر ایران شاگا سڑیچ کفر اکڑی او دا سی ایران شا مفسرین وئی فبوهت اللذی کفر کاننا ما اول کیا بیفی الحجر تا بایو خلی کی والا چاکتا ماندلا دا پریشان شد زګوی کځید ماشریک مشرک مارا کي جوړ لري سارا دې مغرب نه راوږي خلق وايي تلا پیدا نوې چې د مشرک نه راځوت ول لاولای ذل قوم ظالمین الله توفیق نه ورکي قوم ظالمان او تا او دې مثال د اصحاب و رشد لګاوو را حضرت او دیر له سلام یا برو <coughs> او ګل لذی مر اعلی او ګل لذی ذاتو دے بار عالم درز یا او ګل لذی مر اعلی یعنی الان در ال لذی مر اعلی ایا دنه ګوریا سړی دا چې تیر شپه یو او دا کله روان شوی بچتونو کله را پریوته او چتو نا پریوته قالا نا یو یه دې ها دې ما او بعده موت ها وې دې په زړی دا سره هغه وا ځان دي ګیدلوا الله بعده موت ها پس مرته دینا عقیدہ دعوته د امړدی او زهرا علیہ السلام او یابل نو د زهرا علیہ السلام دا دعوته د امړدی وای دا کاویر او دا کاگر او عقیدہ په تکا چا گوتم له ويه اته وته جوتی کانان نا یو یاد الله بازمو تہاق اې سره کې با جواندي کې دی نه الله بس تمړې دو دی نه چې د ایمړ دی فاماته الله مې اطامن نو مړ را الله سل کاله فاماته الله کړه دې زمانی دې ګوندیا نو وې ودا جواندې دې مرنو فاما الله مې اطامن ثم باسون بیا ګورته کتل نو الله زور وخت يرګتا وې د وخت يرګ مع یو رضیه بازي صدر زده ها بازي صدر زده وګوره د ځان د خبر ا دې وې چې قبر باندې کینی مړې کې جنې چې را چنچړد او ګه چنچنا دا وې دی چې ته قران کې دي حديث کې دي نه زربا شیر دلیل کی پیش کی کون ځا شيان بر قبر مردا بيدامت ما دانل وای چر جنا چې قبر باد کینی نو مړې پیجنی شدا چن چن دے اوګه چن چنا مړې وای پیجای وای دا چاوی داویو سبګه دا ویلو یوسف غذا د نېظام الدین اولیاذ دربار می زمین جور نه ماننه زمین خبره ومماله سومان دلیل کې پېش کړي او دایي جواب ابو الحسن دایري رحمۃ اللہ علیہ هه پکا کول نامه کې بیا کړهو چا وی نبیه قاضی ز شو به مردا نبیه قاضی ز شو به مردا زمودت مردا سات سال بردا اس ار دېشته پیغمبر چې کلام ورشه سل کار مړو د زنده لڼ خبر نه مړه هي چې بینه د حاله زنده د شنوادو غه اخواله زنده نه مړه هي چې بینه د حاله زنده د شنوادو غه اخواله زنده مړې وي د ژوند دي حال هغه نه خبر اورنده جووري قال بل لسميع تانين وا الله بلږي وخت يرقطصل قالا نو غرا فراق د دې اوس کار د يلم يتسنى چته به بدل شوی خوان د دي لم يتسنى ينه لم يا لم يتغير ينه لم يَاتِ ندیرا غلی بده بانده کلونه چه بدل شوی خونده ده لم یا تسنه مطلب ده کلونه چه بیاوشی تیر شی ده ای بدل شي نمانه ده لم یا تسنه لم یا یعنی لم یا تغیر حسنونو نده بدل کرده دیلارا کلونو کلونا بی تیر شویدی خودو ده خوان ده نو ده بدل کړي لم یا تسننه یعنی لم یا تغیر و سنونو نو بدل کرده ده خوان لرا کلو نو و انظر اله مارک و گورا خرطا ده ولی نا جلک آیا تل ناس اللحی چه نبدل اینو تیر شو و نه ده خورا خوان بدل شویده له ز سقاق خون بدل شوه دي دغه انسانانی چې هغه دفن شي بازی انسانانی دغه جسد الله محفوظ ساتي ځکه اوهوت کې هر څار به شهید او دا وروسته جنا خاک شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دور تیر شو دارتِ عبوب وقر دو راگه اغا تیر شو دارتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو خلافت راگه اغا دورم تیر شو دارتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت راگه دارتِ عثمان دور خلافتو خلافت او پدق وقت کی بارانو نوشو سیلاب راگه سیلاب راغې زمگ ایوڑا نو داغا صحابی بدن راک کارا شو چه بدن راک کارا شو خال کوکتل نو اکا سپروتو سکه چه خاخ کرده ہو او اغا ست تازه وینه وا تازت هم او بدن او ما اغا سه ہو حرد عثمان رضی اللہ و طرحانو داغا زین اغا او چند کے او الله چې ساتي نو یادات سي ساتي فرض الاله توامي گاوش را بي قلم يدا سننا هزار سي او زايد ايګه شو الله داغه فرضت په بلا کوي هغې له انتظامات کوي فرض الاله توامي گاوش را بي قلم يدا سننا وانضر او ګوره خته دینا دا معلوويږي چا ځان سره سولی روواه کړي د پای خوراک کاې خو دی او خوراک کاې ځان سرهغست دی دی اشاره دیتا په سفر ځ خپل ځادې سفر ځان سره والله د بل په تا یا چېره بل به راله سره کې ی بل د لاسه پهما خپل ځان سره والا ده بل بطمه بادی میا وانظر ایلا لیضان وانظر ایلا حمارک ده نادا معلومی چه غیب خر سورلی کرده ده جناب رسول اللہ صلیب خر سورلی کرده ده دیواجه ده خر ده شاک خوالا پاک ده ده نگه نبی علی اسلام بسورلی کرده ده وانظر ایلا حمارکا و ګوره خر د دې ول نه ځلای الناس او دې وځ نه ګردومغه تا لرا نه خا د پاره کو چې جوابې جوړتي کومه سج دې می جوړ دې کو وان ذور ال اعزام او ګورال د کو تا کې بن کې خوازر موږ دې لرا سمنه سوها لحما بیا وستو موږ دې تا اور غلډ کی او زای شو غخوا تواچه دا او غجو شو فلان ما تبیما لو نو گلا سر گنشد تا وې دا لخوې ما چې الله دے بارس بعد دے حضرت والا وایس غلا ابراهيم درې مثال اصحاب رشت يومی سال ذکر گ دا صاحب ګلګي دا صاحب ورشت انم قرای الذی حاجه ابراهیم فی ربه دوه مثال ذکر گزار صاحب ورشت او کل لذی مره لا کریا تین او درې مثال اصحاب ورشت لکه ابراهیم علی السلام ته وره داوی یقینو چې الله بمړی جو دی گئیو سلام شاکو ایا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی نا نو کو بے شک من ابراہیم نا نو کو بے شک من ابراہیم دا حدیث سم مطلب دا حدیث مطلب دا مے جو ابراہیم علیہ السلام شاکو نو زبنگا دا ارشاک دے معز اللہ تے نبی علیہ السلام دا اللہ ب قدرتونو شاکو یاد ابراہیم علیہ السلام دا مطلب ملے دا مطلب دا ده دا نور کو به شاګمن ابراهيم يمه غدا الله په قدرتونو کې شک و نو زمونږا ډېر لای ګو په شک دې ابراهيم نا خدا الله په قدرتونو کې شک نشدا بام شاګو او زمونږا شک دې او یا ذا حدیث مطلب دادے نا نو اپ کو بے شک میرے ابراہیم یعنی وقیفیت کے شک میں جسنگا بے جو دکھئی زقد اللہ قدرتنا خارکول وئی نو مطلب یہ نا نو کو بے شک میرے ابراہیم یعنی ہدا نو اپ بے ازالت شک منگا دیر لائی کیو پی دالی دشنگ ده ابراہیم علیہ السلامنا نواللہ اگلد دال دشنگ کڑیوہ دکھیفیت منگلو نی تالاو کا نواللہ نبی علیہ السلام میں راجتا بوتا اگلی کدرتون او طاقتون او طاقة دولا و از گالہ ابراہیم و کلا چوے ابراہیم علیہ السلام وا رب سماؤه ما تا كيف تو علم او تا زرا کې با جو اندي کې تم ما لاره يا نه عقيده ابراهيم دا و چې دامړي څنګه به ځان دي کې يره ودا كابر او فريت دي ځو اندي دي وسري اس کا ل ابراهيم رب ياري كيف تو او تا قالا, قالا ولم تؤمن وی اللہ آیاستا یکین نیشتا کالا بلا وی ابراہیم علیہ السلام بے شکا یکین دے زمان والاک اللہ اتماعینا قلبی لیکن تا پوسکوم دے دو پارا چھ مزبود شی زمان سڑا کیفیت تا پوس آ اول ونکی بیاپلار بیازی بیانو سے کڑو سے تازے وہ پیدا کی گی کنا پیاؤ زالی. قالبا غذ اربع تامنا طيري وي علاوني ساسلور مارغان سرور مارغان راوني سا مختاليف مارغان قالبا غذ اربع تامنا طيري وي علاوني دوڑا مانی سیدی فسر هون یا فسر هون چې لیکا چی زمین سواس رشید بیاں مانا امیل ہون فسر هون ای لیکا یعنی امیل ہون ای لیکا امیل ہون ای لیکا عادت گدئی لکه او ماوردی اغه دا معنا کوي امرونه ای لکه څومکه تواونه ا دغه دیلره زان سرانه بیا ټوکړی کدیلرا څومجا رانا ګل جبلی مرو نه او چې کسری ز سوال سرشی نو بیا معنا وسره سره هون نه یعنی قطعه هو نا نو دا فسر هنه ای لیکا یعنی قطوه هنه بعد آن دمیل هنه ای لیکا ٹکڑی که دی لرا تا ددگری دی لرا دزان سرا او مطلب د دوارو یو ده سلور مارغان مختلف و نیوان آغا کیمکا داغا قیم اولی عدد که دان سراید یا کیمکا بیا د هر کې د یکه مېره لږه لږه په جدا جدا غړو باندې کېدا او بیا وتا आवाज وکړه مثلا چنچڼه خارو تو دی بلبلا او بیا आवाज وته وکړه چې خارو تراشه کارغو تراشه نو چې جوړ دا جوړه یې او اواز یې وتوکه چې به کارغ نو د کارغه وګهکه په باغ یو ځای کې سورول وغراله بل ځای سورول وغراله بل ځای سورول وغراله اوبه یې ورینه جوړ شو خارو تراشه نو چې دا خارو وګه و یو غاروا د اغېنه را جدا شو بل ځای و د اغېنه را جدا شو بل ځای و د اغېنه اشاره دی ته څو چې دا واخا تا کې مکړیو او جدا جدا شې و او چا وځي وګه زما پهو ګمباده نو هغه جدا جدا ځایونه واخره له یو ځای شوي دغه سے بانیان خاورې به با یری پي زاور به وړی دی بچ زاواز وکم وکم وکم اغه ټول ورا جو اندی شي د خپل پل ځایونو څخه خوري دی برا وړی شي قالوا ابو الاربا تمنا تریونی واسالور د مار غانو را فصر هو نه عادت کله لرا زان سرا و بیا ټوګی ټوګی کله لرا یا ټوکړې ګل لرا پڅاوینه اګه ګل لرا ځان سره پڅاوینه چتا ټوکړې کړي دی لرا یا فزور هو نه اله ګا ا تاسو او نه بازار تامي ل هو نه اله ګا ټوکړې ګل لرا پڅاوینه چتا ددګړې دی لرا ځان سره بیا کېدار یو قربان دې زاینا ټوګړ ټوګلا او بیا ورتا وا زکا یا دینه گسا یا را زی وتا تب منداب سمحو دا وګروي دا و الله جائز ده کړه سمحو نن او لیونیه وا ده د د دعا نه دا یو دا دعا عبادت یو دا دعا او مسأله یو دا بلغه په عبادت اغه لغه ير الله دا یو بلنه په بنیاد د عبادت نه دا دیت आवाज بلنه په بنیاد د عبادت نه دا زما دوه نیا دین غفایا بیا आवाज کده جانور زیو تاسو په منډه باندې نوبو شایې جنا غالب او حکمت والا مَنصَرُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ يُسَغِّبُهُمْ أَرْقَى الْإِنْفَاقَا أَوْ فَرزِكَ الْغَيْرَكَ الْمُنْفِقِينَ أَوْ دَبُخَالَاو کې مَنصَرُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثَالُ دَارِ كَسَانُ چاې دا خرڅ کوي مالونو لارا والله د الله کې کما صالحات بته پښان دا غدا باندې چې زړغول کی وواږي او په حال یو ووږي څلدايي یو دانو ورده داګه نا وډان درا উঠিږي او هرو ډنډر کې یو ووږي ها یو ووږي یو دانه ده خغا ګړې واد داګه نا راو خدي یو پوڅو وبا دي واللہ یظايف لمن یشا اللہ د نشان کای چا لاچ کورشی دا اللہ زما دل بیاو په سوال ل سوای ور کای والله واسرالیم او اللہ د فراخ علم والا دینم زیات ور کای ستا کلو سد ګوری سور ستا کلو سد مډور اللہ ولل زیاتی در کای مولا تقریر کو وې د هلای بدیم د یوروپایو لاګوی الله به یو په وڅاولار کوي یو بخیل و د ساره وغه ووري ده هغه د وسانت جارت په مزا صل کډو غو با دغه سبا کومه یو روپایو بلګو مې په وڅاو و ملاویږي روپایو پا تاماو سشیخ ملاو نشو دو دریادی تیر شوی اید آغا یورو پایو آغا میو مورکلا او سشیخو ملاو نشو ملادو ککنم دو غمنا بی دستون اولا که دل پتی تا تا و را تا پتی که ناز ده تا سوچ کهی چه ملابیس دیو جزده کارکلا ما آه یورو پایو آغا میو مولا گولا زبا کا کدی یسرایو بوتل خوشالش زرگل لراړل ویلا دا وتا نا چا زو بوتل ودا دور پو یو کوم بیا غشو دا و سی و ملاو شو خوشالش بلی یومې لا بیا مولا تقریر کو بیا لا یو بو سو ور گئی له دې پاسه یو یو بو سو ور گئی بو دستونه پلا اللہ ورکی امتحان کئی اللہ لینا ینفقونا محلو فی سبیل الله آگا کسان جائے کئی مالونہ بلا رضا اللہ کے سم ملائل بیونا ما انفقو منو ولا اضا بیانو ور بسیل کئی آگا سب سے جخل زبادنا انبادرہ دے دام ها چه مال اولا گئی نو بیائی زبادی دام نید در کڈی دی اور نبادی را دے چه بادی را دے اونک کئی دائی دارا جرد دائی دیپنی دارا دائی باندے نبایی را دائی باندے اور نبا دائی غام جنشی آدیس کی امراضی ورا جلون تصدقا بی حتا نہ تالم شمالو هغه آسمان دی الله زرحمت سورې کوي چې په سم لازم باندې مال اولاغو او اړولې لاس ته پاتون لاګي دا مال دی ورګ پټي ورګ دا الله پلار کي قول مارو هو مافره ودا ماروفون ماروف د کازرګ ورځ مثال ارګ یو تعبد الله کولم مروونه نه ده او پن فرد او د بغني بیان ان بيان ابن الاباري وانا کوي چې وینادې د قران او څوراتو کړه او د هغه د الله نه ما واړې ما بده هغه عبادتې چې الله ستای عبادت موږ استاد شان مطابق لا نه دی کړې ولو ماروونه نه ده تا د الله په منظر د دنیا خلک خیر راست به ان خير من صلوته نه ور د سدقه نه ژوند بسي شیبه در ده سماط لاو مګ چې مال اولا گاوا مال دې اول لاغو خو نه چې مال لر سغای مګ چې مال لر سغای دې ته په توازه ده نه ایمان ته کېږي لا کو وراله ولان بیا ځو لا د ما لو اس دین د جبه ور سی را د جبه ما د الله د دین خدمت او غذا الله مافي واळा خير من صدقه دنيت بوها عزا دا ورای دا ور صدقه نه شو ور بسیشي بدراده والله ولي حليم الله دې په پروا وغوربان حليم ډېر صبر یا يو الذينا مرو و ابو مغال لا تدلوا صدقاتكم بل منوال اضان مبربادي خلص صدقاتو لرا پس بادرو ابو بدرغو باد دي دا چې مال لګي کو زواد دي دي ابد رزي او باز ارادي ها لا د دنو صداقات کوم بل ماننے وال اذان مبرباد وی بل صداقات لرا فزবাদে ربو بدردو بعد دغه ز ملادو پیازا کوټ دي دي جوړ کړی ا پیازا یو سړی لا 54 ورګه کوټي ورګه یوهه داخ یاتی ده دا والا نوغله کوټ ورګه یو ماجلس کې دای نه استو اگام راگلیو کورٹی اچولیو مولادو بیازاو دوئی سورا مزیدار کورٹ میں دار کڑی دی خلق و مخکی واغوان تاوئی آو مزیدار دی خلق و مخکی کمو آیا کانا وی خضبیا بنو آنا پا بول ما جلس یا یو دائشو بیاز دو کورٹ اچولی دی مولادو بیازاو دانسیو تا قتل ویره را کوټ د لا چاور کړه و چې واپنو ده خپکیږي هغه مړه بیا دیوې وینر ما خدای دی وی ذمہ دار کړه به زه داسې موقع پیدا سم نه وامه ماجلس کې بیا یو ځای شو هغه کوټ راځولې مولا بیا زو او داسې اوسه لوک قتل چې بیا یو قتل سړی راغو د دیو اتوي زياړي ګما د ما مجلس را کوټ ما ورګړي ه جوړا کوټه را خپل کوټ دی wallه مړه فشار مولمو دې شو شرموله ما کوټ ميدار کړي وسکټ ميدار کړي ادا وسکټ مزي دار برابر دې دربار يا يو الذين منوا لا تدلوا صدقاته کوم وا مؤمنان مبرباد يخلوا وصحاب دنا ابو بدره دو باندي کلذي يعني لا دلو کالب الذي کا صفات ده مصدر ماذوفا په شان د با د لولو دا غسړي چا خرڅ کيم ل باراز ځان د خلق او تا او ایمان نرا دي با الله پر ظاهرته فما صلو كما و مان و دا دا دا مان دا دا. او ده مال لگهیو و ده ده امال داسده لگسته یو مئیده گتا پای خاورا پرتده او تیز باران بیوشی نواغا خاورتی نووسی ده مال او لگو و ده ده امال داسده دا دا لگا خاورا پا غا مئیده گتی چه ده ورپسی زبادنی و با دیرادی اگلی دا سه شهر لا کتيز بارا د داغه اجر د زغه ثوابه ټوله وړه فمصلو کما صوفانین د ګټه پارابای ګډیر لمونه دي زکه قسمه ډیر دي زه په وختو کې هم ډیر دي یو قسم ګټه دا اغه د منګه بکرایوایو تکس پینا یو کس ام گتلا احی تامنگا تبنا وائیو چه مین ای اگدائی یو کس ام گتلا احی تامنگا غرگیو آییو چه چار چا پیرانا احی تامنگا غرگیو آیو داشنور کسمون دی یو کس ام گتلا چه احی تامنگا کروتکان ای وائیو چه داغی رنگ ده خاوری اوی اسو کې راوتی نو تاسو موږ کټ کانه وایو دغه سپاره بای کې د غټي ګړنو موله دي صفان هغه غټه توي جهان مې نهي اوارې نمانه ذا وما صلو ګمصل صفانين مثال دې خيرات د بشانده تبايبان دي دې تو ابون جے وای وې خاورا فاصعب هوابل نورسید د شپزار باران وابل تیز باران د تیز باران چی راشی هغه څه نه بریدی د رو باران چی دغه خټي جوړي تیز باران چی دغه خاورې وری د په کوه د بټو پښ کې وزیرو بی تعلیم او زمان ملکو مجیبا ملکو کانا پا دیگی بی تعلیم او وزیان شوی او زمان کې ملکی چه تعلیم نئی کڑے لسم بے پاسی حتم کی با پیل شوی نو اب او زمان ملک لوئی او دی باند فائی سی اب او لئی او چاگا چاہ زان کڑو لئی ٹریننگو تعلیم اکڑی پیسے لگوڑی زانی کڑوڑی ناغا و بیاد آغد لانده اب ساری دکا ده املکی خوصا او املک تبا ده املک تملک بتبا کی گینا ترسوچ دا جمہوریت یین املک بتبا کی گی تاس چا اداوی جمہوریت دے زمان گا پا اسم لو وان دے زبائی سم سو ایر با پای دے یو میاشتے لگی او غیسے کئی چرا جمشن یا گم شبیع یا یا یو بلتا کنزلی ایو خود ملک دے پارا سا فائدہ نہ کئی دے دینا باغا صدارتی نظام کھلے بس یو صدری او غزا له شورا جوړه کړی بس اسلامی اصول سره مطابق دي چې یو امیر و یو دغه اتحاد وای نو وزیرو بے طالبہ ضلع اعلی هغه د دفتر شیشي ما تی وي دا وچا زع مخ کې هویلو جاسوشي ولګوي چا نه نسيله والا ه شي شي ما تي وي په مې څه پانی ماني پردي وي ویوالو زه نه نو هغه د پيپر از رنګ ميا جا راتس کمینګ د پیپر ور ورنګ میاجا پر شاید درد ذمہ دار دا بیا یز د یل فاصاب هوا بلن اورسد د شی بازار باران فترکل صنداء ای خدای زرا چپچا مغوا تا چپچو وایو چبل کل سشی پاتنی لا یدرور له مما کسغو دا دربل شي دی او اسبه او نه رپیشي دا سمجه دای پریدی والله نو کومل کافرین الله توفیق نه ورګی کوم کافیانو تا دوه یاد چې اخی دی نا کاره دا نیته نا کاره دی وڅ د زنا الله صحیح طریقه باندې صدقات هم قبلایو د زنا صدقات بکیږي هم په زاید لګي وَمَا سَلُّ الَّذِينَا يُلْفِقُونَا مُعَلَهُمْ او صفات داگه کسانو چخط گئی مالونا ده باره ده لطول و رضا منتیازه الله و ده باره ده سواب ده خلوزانونو پشان داگه دامی بانده پا براگواته بروچاند زایه اصواب آه را به نمچه ورسیده باره ورگی میو لره دوچانده او کو را سگیدی دشیب از هر یعنی فیاج بیهی طولون کافی ده دیلارا پرخواه زگا اوچه از زای با ده چه فصلی نو آگا کامی آمی پس مگا کتا چه فصلی کتا زمکا آگا نخصانی یه زگا چه کتا زمکای نو باقی پرخواه نپروزی شب نم نپروزی چه بارانگی نو اگا فصل اوچی او چه بارانگی نو ٹولی او باگی نو ایکی اودری گی او با اودری گی او نوار پی ولگ او با گرمی شی زاگی اگا جاڑی اوچی که نو اگا فصل اوچی نو اگا نو کسانی یا او چان فصل کار سورا باران پوشی نوچه سورا او بذر بوٹو په اگر آخ کې نوری تینا کتا وائی گی او کباران نیو نو پر کاشا اب نام جی بریوزی پانو باندی پسانگو نو آگی سرمگا بوٹے ترکی کئی در زراعت و اختلاف دے چ بوټې دا ژاړو نا وعده کوي ک ګبوټې دا ساګونو نا وعده کوي سو کوئی دا ژاړو نا کوي ک ساګې ته کاټ کې نو نورې ساګ غراو باسي او سو کوئی دا ساګونو نا کوي زګا ساګل چې ته کاټ کې نو بوټې اوچي لکه کجوړه چې ساڼه ته کاټ کې نو غوچي شي هرڅه چې بوټې دا دواړو نا وعده کوي ز جړې ماون گئی او د سانو نوم گئی چې سورې پینوغه ودا نه کوي ز جړې ماون فائده گئی وردا کوي او د سانو نوم گئی ز کوي فایل لنی سباوا فلو شیزي تبارام فتول نو کافي ذل پرکا موږ ته پرکا وایو شپنا مو ته وایي والله بما تعملون مصير اللہ باغا چه کوئی تاثوری دنگیده آیا خوغی او تاثوری ناچی شیده لرا باغ او انتا کونه لہو جنتون شیده لرا باغ دکا جرنا و دانگورنا چه بھئی دلان دیده ونو داغی نوالی او دلنوی پده کدار قسمه میونا او رسی کتا بودوالی دلوی اولاد کم زوری ضعفا کم دو مطلب دی یا کمزوری پیدوارو تعلق د پلار سره لارې باخ کړل یو زامن راو راشدلو فرامه او زغید پلار سره بوره تعلق نو نو پلار ګډاش هغه باخ ساتلې و شي او زامن د باخت په وسه گئی نوو باخ هغه تباشي یا دوی مطلب دا زوافا معشومان پلار گوداش او زامن معشومان دی پلار خدمت شي کول زامن وارد دی فارس آبها اینسار نورا سیده زماد اورا سیده تا توفان سیلائی فی نارن چایی که غور فاہ ترکت نو سوزای باغ لارا و سپلار کوله نشی چا غیلا بیاد ترکی ورکی بچی د کار ندی یا ما شمان دی با غصو زیده و لارده گره اول که ویلیو ختم اللہ و علا قلوبه اول که ویلیو ما صلوم گا ما صلی اللہ زیست دو قضا نارا ما صلوم ما صلی فلاما ظهرت ما حول ظالب الله بنورين الله دي نور ووتله نار پاتشه فطرقات او سوا زيد اور پاتشه اددا غار سو تو زيدل كذلك يبين الله لكم الايات دارنګ بیا وی الله تاسو صدل ايل خامغه سوچو کوي يا ايها الذين وس بیا ترغیب ورغئی انفاق تا شمال لګوي او په دې ځکه اهم خبره بیانای یو مالو لګوي ترغیب لای انفاق طیب شمال لګوي یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو انفقوا من طیبات مما کسبتم خرج قید پاګوا مناجتا سو کړی دی او دا غنا چوکلیم دا تاسو لته زمګه مال اوله وای په انفاق کې زنانا غډې ته تکړی ا داری نه بګې لا چاروال کوي او زانا غیل لکتابی چې ور کوي نو غي انفاق نموليږي چې زمام ذوره ذمہ داری دا یا یو الذینا منوا فی قومین دوی بهات ما کثاتو وامو منانو خلص کئی دپاکو آغنا چه تاسو کٹ دي او داغنا چه افکلیدی منگا تاسولا دزمگینا وَلَا تَيَمْ مَمُلْخَ بِيْتَ مِنُو قَسْمَ قَوَيْدَ مَا مُلِدَ دِي مَالْنَا چه خلص کوای تاسو آگیلا وَلَسْتُم او نئی تاسو آگستنگی آگیلا اِلَّا تُو مِغُوفِيهِ اگر جس درګه پټګي تاس او باغس دو زغې کې یعنی تیم په بل نه علي او هغه د الله په لار کې لګي هغه سرګې پټګړي یا بهوالي کې نه سرګې پړوري نه بل نه علي او هغه هرڅ کې زیاتې شنو جمعاتي شي ذات د زیاتې کا وا انه هو الله رجل يحب و في يق الله د پروا غنی ان ماده غنی الله دې پروا الله دې صالح شوه الله دې داغه غتی دې اوبه بروا دې ستام مان تداغه جردیشا وبتاه په اندام کوي دیمه خبره د ګوبل وسوسه هغه شیطان نه چي ا شیطان او یای د ګوبل شیطان یریتا شود خو راینا وا دای ایدو وای د جی په ما نا دی ورو لو ایدا تاش جی په نا د وا دی ما نا ذا وایدا شیطان او هو ګم گایتا سو پاپ قربان دی بل الفخشا فاشا ابن جوزیبانا کی تسهیل کی الفاحشو اندالعربی البخیل عرب بخیل دفعشو ای نمانا دا ویا مرکم بلفاشا ای مکم گئی تا تا ببخل با دی چیرہ مال ملک و بڑا دارکہ خلاص بشی پا دیارا کنکہ اکثر خلق چہا جو عمریل اللہ لڑشی واردی وارسار خوراق تیار ملاوی ای زالرالی یخوری صبح زال نار دیوالی و باخسر تیار ملاوی انت ی او خوراق دے البیک وته وای نو البیک وای دا والا اگسر کال غغوری وب کطار وته ولاری ی او تن تا شروع زال او کاروباری روان که علیگه نو آغا با دیو پیگڑ بسار باندی اگر کم پیگڑ چی داغی بسار باندی یو ریال با اگر جودا کو لا چا با خرسی دا یو ریال بیتی جودا کو چې دا با صدقی دا خیراتی اگر دو مراو چلی دا چ هغه حد زیات چلی ده ا سړی مرش داو ځمن جرالل نویت د وریا له جدا کو شروع کړو دا غ نورم زیات شه که مال چې د رزه الله ای سوال کیږي هغه زیاتی کیږي چې الله د رضای ساته نور کیږي نو هغه زیاتی کیږي ا شیطان یای د کومل و شیطان گیر ایتاسو دگری باینا او حکم گیر ایتاسو ام با مقلبان دے پنج پیر چیسا با دی جدا کیدا ہر جماعت کے تالیبان باو او حی ہوئی باو خلق و اخفلی را جمع گولی او لگولی بی نو برگتنو دکانو با دنیو ڈگو ہر دکان کی بفرود پا پراتو او برگتنو باو او چاغه نيسته نو ساغه څه قوت نيسته غره لدی بیا را ودی وكې زه ورې لبا ان شاء الله پکار شي کې دې شي حالا لا هغه غړي وڑا دوه کي بیا وتالو باب را شي اش شیطان یو غمل فقرا شیطان يريت اس لو قوارا الفاشا او هو غب غيتا سبب بخول باندې والله ياي لكم مغفرة بدون فضله او الله يريتا الله وعدا غيتا سرا اساعده اذا تن د بخنه د خپل طرفنا وفرنا له رزق حلال ابن زيبانا کي فضلن رزق حلال شنو ور الله رزق دار واللہ وا سر علی من فرح علم اولاد یوتن حکمت میاشا دیوځ پچ <تصفح> پیر کې بګه خلګ توایو چې جومات کې درس طالبان دی بس ودا ای لگوی او ما دا چا ته نو ویلی چې ها دلته دل دل مار کاستر اړي کوم منغو وین زرو زرو بازار جوړ کړم عمر کې بس بای لگوی دی دو رکی وڑا دو کبیانی بیا پکال کی باگی بانده لگوی یا لانگار بانده لگوی وال لگری پا جمعاتونو کیا لائی پا گای بانده یو در حقمت آمین شاہ ورکی اے پویا حقمت سخاوتا باقت دمان لگولو ورگئیو خیار دیا جالے چکوگا شی ورگئیو تالحکمتا فغلوتیا خیران گسیرا آغا سو چوار گشو حکمت دا مراد د دا قرآن انده یو در حکمتا مئیشا ورگئی بویا پا قرآن چالے چکوگا شی تیو جی ماوردی مانا کیا ان <الفق> و به ګوبل قران والخشيان حکمت مراد د پویاو قران باندې تسهیل معنا گئی ان <الحكمان> الحکما المعرفه بالقران پویاو قران باندې لکه حدیث کوي راضی مای یرید الله بی خیرن یفقه فی الدینه ها سوچا لا بال خیر را دو کی فقهو فی دین ابن جوزی وی حکمت علی المو یو دل حکمت تمائی شا ورگئی بوئی اپا چاله چالا جخوه چی دا اللہ اواغ حسو کچی ورگئی شبوئی اپا قرآن فقدو تیا خیر انگسی را تاکیک سرا ورگئی شد لارا خیر دیر شد قرآن بوئی اللہ درکلا فا قرآن بعد دی اللہ کوئی اکڈی تالوی خیر دی د يرانوې خیربابل څه شی یو چې له د قران استانه ذيب کړه د يرانوې مېربا بیا بلانې سا سورای یونس آ دبر ساتاو نو ګورئ وو پازوستم سورای یونس یو لسما سپارا وہ پانس اصطم آیات سورہ یو نس وہ پانس آیات یو لسما یا یو انہ سکت جات کم محضات مرہ بے کن وهو دوه رحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمةه فبذلك فليفرحوا وهو ورده بغمبره بفضل الله او برحمة الله بانده فبذلك فليفرحوا فكاردش بده بانده خشالشي وخير مما يجمعون داقور الآغنش دي جمع كي یار نظر بار د فلسلو کو علم د قران غ نظر کو دی نعمت ببل کې وی اوی لوې نعمت د چا الله چا علم د قران ورکی مهرباني بيوكي و ويو تل حکمت فقل بیا خيرن غزیر دا ایرو م بعضي د پاسې وړی کلل و ت حمتقل او حکمت ماد دی را ګډی وړي و یو حمتته فقلیا خیر کره غافو که جو شلم د قرران تا سره وال که خیر ډیره وان ک الله البار او پ نه اخلیمهګه قمن ده و ف من نه او نظر تم من نظرین دا اللہ پا دید مان لگول دا او خیارتیات دره ما خبران هر آج خلکتا او سنفقا او نظر تم من نظرین یا پیشکوه ایتاسو سا پیشکشی او نظر تم من نظرین دا نظارا سلا چی ایلارا شی بمانا دا پیشکولو او چه سلح اعلا راشی بمانا ده پوراوالی دو دوڑا معنی کیگی او نظر دو من یا پیش کوي ایتاسو اللہ درس پیش کشای لرا او دوی معنات او نظر دو من یا پوراوالی گوی باہ کام ده اللہ سا پوراوالی یقین را اللہ بوده پاغیب آده ومال من انصار نیسته ظالمان لا سوقم دادی ان تدو صدقات فنم عیاں ک تاسو کار ورکوي صدقات لران دا ایرخ دی دل دې صدقات د مرات هغه صدقاته فرزیا زکات ا بخرو ورګه مطلب کرے ورګه چې دا د زکات و ان دو هوا او ک پټ ورکوي صدقات نفلیہ او بهتره زکات کې دا دا چې خارای ورکه او او یانه ورکه وعده زکات دے او صدقات نفلیہ بهتره زادہ چپټ ورکه وہ ایدو فوها وتو او کپټو ایت سلیلارا ورکو دیللا غریبانو لا كن لا غرض وان كفرن قم من سيئاتكم مال اللہ گوانواللہ بدرنا مصیبتون اللہ رئی گئی سیئیات ممانا زمبا سائبو مصیبتون لگا سورہ آراف یو سل اتش بیتمایاتو گوری ایک سو اٹا ساٹھ سورہ آراف آل دمبر ایک سو اٹا نعم سي بارا وقنتا نا في لار دي اماما من المصالحون ومن دون ذلك وبلاونا بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون من امتحان غد وبديه بخشالو تغلفون وبلاونا بالحسنات والسيئات منګا امتحان کړي او په دایو دي په خوشاله تکلیفونو سیئات مراد مصیبتونو دل ده انده معنا دا, دا مصیبت او تکلیف د دا مال اولا گاوا یو کافران ګمین سیئات کوم لریو گی تاسو ناز مصیبتونو تاسو نا الله بزرنا مصیبتونه او تقدیمونه لری کی چې مال دې لا لب دین باندې اوله گو الله بزرنا مصیبتونه او تقدیمونه لری کای نو دې وای چې راشي مصیبت راشي مال لا لب دین باندې لګوای سیار مصیبتونه سوره یود لا سم یاد وګړي الته دو لسما سباراء والمخ <تصفيق> لسما يعطى وَلَا إِنَا ذَتْنَا اُنَا مَا آبَدَ ذَرَّآ مَسَدُرُ ذَعبَ السَّيِّئَاتِ لَيَقُولَ النَّذَا سَيِّئَاتُ عَنِّيِ هَمْ غَاوَا اِذَا اللَّهَ لِلْتَكْلِفُنَا زَمَانَا سَيِّئَاتَ تكلفنا. لا يقول نذاب سيئات عني انه لفرح فخور وايده الا نتغلفنا ما نا دارجند سيئات ورا صاحبو ويوكفراكم من سيئاتكم لربكي تاسر المصيبت ونستاسنا او الله باش کوي تاسو خبردار دي له سالقه هداو نی څه تا باندې اوس کا بنا خبره سالورما ربا تفل مبالغ ط بيان گا وسکار بیان دے توفيق ور کل ستا کار دے چې تو اير ما وړي تو دې بات اور له خو زوګ نه لګي ماتارغي بات اور له خرچ نه گئی لې سال له گاودام تا باندې او وی ګور ګول دیله انفاک او لکن الله یا دی ميه شان لکن الله تو وی ګر ګي الله او هغه چې گئی تا اوس مال نو زره ل زفائدہ و مال فګو نه الا او جل الله تاسو مگر د پارد لټول رضا من دی الله او هغه چې خد گئی تاسو اوس مال ورا بازار کې تاسو له دا لري جن پتا صبح زهاته او نه غشي لل فقراء الذين ثم خبرات مال لګيو زايو په جارا اسنه مال لګيو بيزاي لګي للفقراء الذين مالګوي ورکووي غريبانا چوبان ګرشی وی دی بلاره د الله کې دا الله د دینه پارا غیب باندې شوی دی طلبا ده یی ندی طلبا ده قران دی جګی بل څه کولای او دې ته تړلی دی امام رازی رحمت الله علیه او امارات طالبان د علما لا سرلی نو زربان فلل ار توار نلری سفر کولو بزمه کا کې یا صبو مل جایل اوغنیا عامرا طعف گومان گیب دیواد نه خبر از مالدار دوا جن سوال کولا نه نه طعف یعنی من ترکه مول اوف ай لوخ اوف قدر نو نو کم جن نا خبر ای دی مالدار دی زر بویر دا دیر مالدار دی او دی پالدار ته خله نه وبا سينه دا وته خارا کيا ته ضرورت ده هدا و ایماندار ده یا سابو ول جایل اوغنیا غومان گئی بده یواز نه خبر از مالدار تارفو می سیماو به جنې بده لرم پر نو کو باندي لا يسلو الناس الحافه سوال نګه ده خلق نو بوواز خله بعد زګا او ځل چې فلز سواله دت شي خل او از شي نو هغه بیا باندې کی نا د بیا د اباستول مرګ ګرځي د قران څخه پاتې او ځکه دې سوال پسی ګرځي لا یا سوالو رنا سالحافه سوال لګې د خلقو نا په عبادت ه خ خلقو واړي نا خرچي ډيري خرچي ډيري ها غریبی واسی آغا رسینا جتولو کی لا یسالونا ناسا الحافا سوال لگئی لخلقنا قوازا کھنے وماد تنفقو من خیر آغا چی خلق گئی تاوز بہتر مال یاکینا اللہ پاغیبا دبوا دے اللہ دینہ ینفقونا اموالا اس بشارت ورگئی منفقین فی سبیل اللہ تا څو د الله په نار کې مال لګې اغل زيره ور کوي هغه څنګه چې خدای مال شبه او درزه پټو خاره یادي هر زمانه کې هر حالت کې د وی لا جزایزه په دې ذراته کوي بیا بدوي باندې او نو بدې غجن شي الزی نه اکلوا ربا اوس مصالح د سوده راळा زګا چې مال نه لګې نو دا دے پا مال دے رمینی، دے دا مال دے گٹنو پا بیا سودم گئی، دا دے وجہ سودی رد، او پا سودی باندے دفے لگئی، او دا شمیرا، اللہ دین آیا کلور ریبا، آگسان چاہی خریب مال دے سودل را، قیامت پر مگر بشاند پاس ایدو داغ سری چه برشان اگلی اگلی شیطانا پیریانو دا شیطانانو د کیناس دونا یای آلازان می لارا بوئے دارا بودای گمانو چه سڑی بان دے پیریان رازی نو داغی پر لاغی دے گمان پر اعتبارے ہوئے چه ای ورے سڑی بان دے پیریان رازی آبیا هنو دیو آئیه چه دا بی پیریان راگ دیدی یا بنابر حقیقت چه حقیقت دا دی د پیریان اثر اثری انسان بار لا یا کوم انا ایلا کما یا کوم من علماز بابن سیم اگر پشان پاسی دو دار اصدی چه پرشان اگڑی اگل راہ شیطان نا ندرکی ناستونا زالگا بیا نم کالودا دیدو جناچ دیوی این نمال بی اومی صلور ریبا خرسونا وستر بشان د سود باندی دی نو منا دی که وفق المال دی والا و خرس کا سود کیون دا وز اشتامال باندی نو لی دار ناروا دی پیغمبر بیر اللہ بیر دی بر ناروا دی که تو بگی بیار سا خبر ہے والله وَا لا يبيعوا وهرم الربا حلال گړي الله خرصو نو سنوارات گړي دي سود غا سو چرای له د پاند تر باندې تر باندې ما سلفا در چې مخ کې مال دې پسود باندې ورکړلو زرو پاي تا تپا تا تاول اگي را چې دا نارواده دو بس ارخ پله زرو زر پاي والا سود والا <coughs> وامرو ال الله او فیصلہ ده الله تدا یعنی څه مطلب وو مر چې ملکې سګړي هغه وا الله هو هغه او ګنا وامنا دا سو چراؤ گردی تی ستا روائی گڑی فاولا اک آشاب النار نظر ازی جانم یا جانم کیا میشا ذکار الله ارام گڑی او دے روائی گڑی کافر شر یو دفع ذکر گڑا لا یقوم حون الا کما یقوم اللذی اتخبت و شیطان من الماس وصودم گواد لیوانی بشان با قیامات کے پاسی یو ضائب اللہ برا پریوزی لیوانی بے دویں صودم گواد جان نبی بشی ومن عادف اولائی اصحاب النار او دیا خالدون یا ما بللہ ربا مال لسودا ویرگ صدقات زیادہ مال لصدقاتو دو جي سودي دا غمال نو سو تن پادکی دا غمال ختم شی او چاجه د خپل مال د اللهی څور کړه دا الله زیا تیو والله لا هی بګل کفارنا سیم عالمینا نکې زه لرياو مودګر ګناچار سرا دریم دریم دپای په ولا ګولا او سنورم دفا عثیم گنهنگار سمتلا با و سودی سودم کوا دلیوانی بشان با قیامت کے پاسی یو دائی بردائی مرا دی درہم و سودی سودم کوا جاننم با دیزائشی درہم دفا و سودی سودم کوا مدگر شده اللہ ده کتاب سنورم دفا عثیم وگنانگار شوی سودم کوا چپدی امان اینا شوی اینا اللذین آمنو آملو صالحات مسترگی بورکی آمال صالحاتا یاکینا ناغا کسان جغیی ماندار راړه اکنے کا پابندی اکرد مدور اکر زکاة لهم حجرومین دا ربهم دای لاجر زیده بندی دا رب دایی نبایی رب دایی یا ایوه الَّذِين آمَنُوا تَقُوا اللَّهِ وَاَمُوا بِحَانُوا اُوْيَرِيْقَ اِذَا اللَّهَنَا وَذَرُومَا بَقِيَا مِنَا رَيْبَانِ دانا چه بلنساکی با و بلنظیر او بصرف احیم شانی نزول چه هار یاو تاوی تر قیامت تا اپوری وَاَمُوا بِحَانُوا اُوْيَرِيْقَ اِذَا اللَّهَنَا او پرید ایاغمان ملا باقی دا این ګوندو مومنینہ کریتا سو مومنان اوس پی ځما دفا چې بیاو د سود نه مننه شوی فایللا تفالو کتا سودا کاروږ فازرو بهر به من الله او رسوله نو فازانو بهر من الله او رسوله ک بیاو نه باندې کی بیا بیاو دا سدا سود کې او د سود نه راګرده نو فازنو یا په ف د ال یا په کا سری د ظال باندې چې پ د ظال شو چې تا ده ف نو من اللهرس اان نو کوی پهجان د الله د پ غمبر د الله چې بیا نه بې کېږې سی ف نو بیاار به من الله د اعلان کوي به ژوند الله او پیغمبر د الله بیاستا مطلب دا زان برسوا کے دیو دی چې دا الله سره ځنګ کوي نو الله سره ځنګ کول شي ځان به ذلیلا کوي ځان به رسوا کوي دی واجی سودیز الله سره ځنګ کوي نو دی واجه دی وې په مو نافامی پیسي خې دی په بینګه بسغه مو نافرازي غفر مات زوټ فازنو بی حرب من اللہ و رسوله اعلانو گئی بجانده اللہ وزو پیغمبر ده اللہ بانده نماز اللہ سر جانگو نو اللہ سر سر جانگو لشی نرست رز زلیلہ کی یا کسرید دا دان سر نمانا دا فالبو فازنو بی حرب من الله و شيب جن باد د الله طرف ادا الله د پیغمبر د الله ما و ان تدد مو قطاس تو با او خلا د تاسول را رسول مال لا تلمونا والعدل لهم تاسو زیادې مګوینو تاس سره وزیادې نکي کی ان سمات لاو تاسول واس زاد زیادې نشي در ګله و ان ګان ذو اسراته اسبن صورت تا تا غوئی توبا دیوک کلا و انتون تنفل گمرو سو اموالکوم توبا موک کلا نخبل راسو المال و اخلا او ساگا چالا چه ده ورکڑه ده اگا غریب ده اجز ده او اگه سارا پیسیش ده نو بیا بس کئیو چاگه سارا پیسی نیش ده او تواتو آئی مال اخبل راسو المال را که نو بیا وسکه راغت او صبرکه و ان ګن د اوسره دنه او ګودا سړې څنګه دستا چتا بسود مال ور کړې فر نه راتونه اله مه سرا نو بیا انتظار تر مال داره تر غوري او ک تاسو خیرات و گئی نو وشو زغ ور تاسو لا د دیره مدازی سود کرده و نو کاغه غریب دیو سو سخشده نا یا و تصبرو چې چه و سخراش در بکی یا و ارتوائه بنده استا خیراتی شوی ما ماف کی و ارتوان یاو من ترجو و یاری گئی دا غرد ناچه و ها پاس بشه ایتا سبایی اللہ بیا با پورا وان گشه یاری او نفستا بدلالا چه دی او بده یو زیاده ونکشی یا الزینا امن اوس ایت تویلہ او بده کې مامالات خی چې مامالات کې نڅګابې کې چون کې پرکه رسول باصلا ته را شو سو و وې سود زکار کوم چې را به سیر انا خلق هر ما دلوغره خپل بیسیو فریډ په صحیح طریقې ما مې لګو نو بفرې درنه سو طریقې دی یو دا چې مر دې او شی والی دیمه دا چې دا والی او ټول تای بیسیو بدل بیا پاس تار کو रुपای کې لیکل شوی کاتیب دی پرمیاز کی لکلو کی او گوان دی مقارن پیشی پر گوان با مقارن کیو لکل باو کی ریم دا چه هم شیع والی او گانا کی اغس اغس شیع کی دی فائدہ نستر بگانا ناروا زالورم سورت دا چ اېتما دې به یو ولا نو که اېتما دې یو بیا خیر دې دا څه ورته پیسې بازار کما ته ټیوالا پیسې بازار کما یا یو الذینا عملو ذات دایو دمبه دایین و مومنان کلا چې معاملګو اید قرضې تنه دې مقرری نو لیکای دیلا والیا ذوبنا کوم کاتو بم او لکل لیوکی میاستا سکی او لکون کے پا انصاف کارد کارد والی اکتو بینکم کارد کم کارد کم ملاد ل او لکل لیوکی او لکون کے امیستا سکی پا انصاف یو لکون کے کینوی چالی کلوکی ولا یا بکاتب ان انکار دن کئی لکون کے دلی کلونا کما الله اللہ دوچ دارینا چکو در اکڑی عدتا اللہ الله در لایل درګړې د لیکلو او لنیکلوکا فال یان ټول کی والو لیل للیاله حق او بیا اندیو کی هغه سره څنګه بار دې قرض یې املاک بیا د تو یې کو کو کی بپستا ملينو زګواز بارسې دنا لوډ سپیکر وینا اسبابونه دا نعمت اعلی به منګاو کو غوړ زماره کې لوډ سپیکر وی اسبابونه نو دا دي سو درس به او استاد و حد د سرا فلان شاګرد با دي وه حد سرا فلان بلبا مخې وی هات د سره فلان بلبا مخې وی هات د سره فلان نو دا څه بدیل طریقه با دی واه اواز د یو ځل بل ځای ته را سي دو هغه ته دوی جریبا مینس کی اواز کو لګاله اوسو اواز کای غړی امام وی الله اکبر نو مینس کې بل وی الله اکبر میانس که برو وی اللہ اکبر داستی میانس که کی آواز کهیه دیتا مستمیلی وی آواز بیکو نو دا غرگم درسونه بو دی عزیدی می حارون پا درسکی او یاد ذرا کسان بناستو سنتر هزار کسان نو آواز بسکرسیده اما بدی طریقه شر ذرا دواتونه و میانس که پراتو او پیو یا دوات بانده با کسان تاسو لیکل به کول ابو مسلم قراسی په درس کې سالوی زره دواټونه وپراتو او په او یو دوا د بلس لس کساناسو لیکل به کول د فارابي په درس کې 216 مستبيلين به چې هغه حد سنافلان ویل د ببل ویل تاو بل وی دا عاصم نی آلی بندرگی یاو لاج سلیری زرکسان بناستو او پدیگی ما دریس او مستمیلینو چایی برمیانس کی آواز کو لولو اولامات ارشوی دی دارنگی استنباتات دا مسائلو اکڑی دی امام ابوانیفر احمد اللہ لے دا دری اتیاز زرہ مسائلو استنبات کرده دی دا قرآن و حدیث نا حاردا نوروي ا در څو له وو حارور شي او خارو ريقا پاوی کېغه آرام کوه کې مای لاګو دی وا په دې کې خلک دنیا روانه ده هغه وی जराو ته چې وی دنیا باندې وای تپوسو کسال دي چاوال طوی عبد الله می مبارک راواده وهكذا الله مبارک لپن دی ویاو اگرالا او هارو هارو رشید دی پاسا تم زان تا بادشاہ وای راش امرو هلو بادشاہ لیذ چلن بی اختیار من دی وای اور واغ استادو دار چا دوبره ماندارو چاګه پے راکي په سجسټان کې په ایران کې جسورہ وادي سيرو نو غره تنخواه او په ماکه کې هغه یو ځای جوړ کړو دار العباس جسورہ ځان پر ازلل نو غره یې لره خرچا ورکو دا بازار لا کېده امام ابو النهس امام ذہبي دا غبره کې ذکر کوي او امام ابن احنا په حنبلي دغه غبره کې ذکر کوي کان ثقتا صالحا في دينه وبنغبي ان وي سره نفسو من الله سما سمرات او اربع فتصدق بوزن نفسه في ذاته تاسکرہ لو فاس کې امام زاهبی <تضحة> دا ترجمه <تضحة> کې ذکر کای چاغه په الله آباد د زان درې سالور ځله خرڅ کړو چې زان به د سپیدو زارو سره وتال او بیا به اغا خیراتی و زان به د زارو سره او بیا به اغا خیراتی ورکړل دا امام حرقوی دا ودم احمدانه عشر ایک هزار خوار دا امیر تیمور دا اغوا ورکول باچانو لا آخبن عشر بیدورا ورکو امیر تیمور یو دلخ بلقاسد ولیگ زکار بسی ویدما دا خطوالا اوګه چرته لار کې ستړې شو او بیا په دل شتله چرته چې اسی هغه د پوري نوی وا سور شابه هغه سول سوي ورتوا د امیر تیمور قاسم دیبا هغه ورې ډې راخاله اگر وای نو یو ځای کې ستړې شو یو ځای مالا کې دل راو داوینه بار د <coughs> وی راشت ير اسده پده دا پړې پرانيسته د خېمنه ور پس سړی راوت وسکه دوه تا هی په دې اس باندې سوړیږم زما زنابير تيبور قاصیدم هغه را له دا خطرآکړه آ سړی دې او زامیر تیمور دوائز تال دی اسوالی. اگری وا بادشاہ دی کن. زالن بادشاہ ایو. او سڑے لارو. او جواب اس لارنو امیر تیمور تیمور دوائی. دنسی او سڑےو. او ما داگه اس کو. اگر ما تاوی امیر تیمور دوائی تال دی اسوالی زمداز ماست دی. امیر تیمور تول راوی اسنا. ویداسی سوکو چه زمان قاسد تیدا ویلی دی زکا آغی خدا من اللہ مغول خوڑی را مستو کرا زکا پا آئی گی خوڑی مستی وا پا افغانستان دا آغی بادشاہی په پا دیمل دا آغی بادشاہی وا او پختان غریبانان یوسف زیق قوم کله سلیمان شا راولا گی دواغ خپل روارا ملک احمد رو راو چتو اگلے تربیت ور کو دا مطلب جاؤ ملک سلیمان چه زما داروار دیوا اروز ارو پد کی باز درا خوی نہ راولم د بادشاہ خوی نہ او دیوا سبا لیډن کید پختانو کله چ مغل مرزا لغ بیگ به نوغا نسان دې د مشرانی وسو مشرانو راغونګل چې جرګه کوو یا وسلاګو دا یې چې راغونګل نو غي سره دا چلو چالو تاسو زمبن مېلماني خو جونګه یو ځای شته نا چې تاسو مون په یو ځای باندې دیرو کو نوجودا جدا دیرو کې با مونږه تنظیمات کړی دي تاسو په وجودا جدا دیرو کې ودا شي او دیرو آلی جدا پو یکڑیو نو چه دایی لاز لاز شر شرکا سه تقسیم کرل نو آغای چودکی دل وصلی تینا کربانو که خودی چدارا گی دا بسمبال کو وصلی تی او بیای اغا پختانه جدا جدا وجل داو سوا کسان موتبر پختانه چې وجل سلیمان شای آغو بدربار که لوی سر نو آغو اغواری چه وجه نو آغو اتوی دیم موجه نه احمد موجه نه خیر در زب سر که ماو وجه نه خودی پریدا نو ملک سلیمانی وجه او ملک احمد آغو بچه داگه وقت نه بختانو هجراتو که دا افغانستان نه را روان شو او دنا زاگ دی ملک باندې اوسېدل دلا پهښتار ای اشناغره لا کې کی دیرا شي دعا به ترالز د اشناغره او اند کیابات شو رو رو اند دیو سبزو پلاس کې وا بیا دلا زاگ سره جگړې رالي د مومندو د با انا کو باندې قبضې واچولې او بیا یې ثواب قبضه کو او دا یې نه باذ بیا مردان ثوابه او دا سده هر سین دورا سیدل او یوسف زوباد لاک قبضه کړ ملی بایو خیار سرهو ملک احمد خپل مرکز تاڼا وګرځول ول ملکن تاڼا چه اول حوال دي دیرا شو او شیخ ملی تیوی چه دا تقسیم دای لاؤو که کومون اولا دا تقسیم والا شروع که اوز اون بٹواریان شیخ ملی تقسیم کئیه آئی ساوز آئیو های شیخ ملی چه تقسیم کرده آنیر بیتر ده آتا تقسیم اول که او باگ وقت که ملک احمد دا نگرار نصر پختانو لدعوت ور که اغیم ور سر مرگردیا اوکرا دا ملک بدي پدبیرم د لنزا کوم اول او د لنزا کی بیاز دیبه دی اب یایو سمزو دا لکا قبضه کړ تر ا دریا سیل پور را سیدل ها نو امیر تیمور مغل بادشاہ اوه ور مستو غتوره راو یا ساو داسوک شه چه زبا کاسه توجه ها نبا اسمانه بیاي داسوک اغه ورطوی علامه تختزادیو زالو الدین تختزادی ماشاتوره قاتاکړه وېداغه چا د څه وې کلم زما د تورې نه مخکې دنیا فتا کړیا دغه کلم او د جبه ډېر زور دی د کلم او د جبه دا سچې شروع دی د په کلم او په جبه میډیا لاره میډیا دورا وګور تړلې چټوله دنیا په مصیبت اختا کړې دا هدا ټول فساد د میډیا د لاسه دی مارز دور نه د سورې چې دهشت ده مارز دور نه د سورې چې مخروکیول دي دنیا هغه په فلج شي حکومتونه ودريږي کاروبارونه ودريږي تجارتونه بند شي نو دا تول دنیا با اقتصادی طور کمزوری شي نو چاچ داگا کار کول غواری نو بیا با غی تولی دنیا با خپل پنج خقی کی زکا تولا بے جا کری او دا دا میڈیا په زور باندی کئی یاد جب زور دے و یاد کلم زور دے باغی باندی ارندی باغی باندی کئی ها. نو یاد کلم پا زور او یاد بیډیا په زور باندې اړن دي او بل طرف ته مسلمان ته وای چټوبا کله به پکاره او مغلا کلام پکار, پکار دي چټوبا کوم درنوالي کلام هم درنغه سره میډیا هم درنغه سره تازه غصه شو چټوبا کې هم درنلارې کا بیٹو پاکای کړ او پراپی ګاندا بیډیا زا بلاس کې دا زمنګه د ملک د جرنل څلګه وو دې تنخایه او د میډیا هدا یو سړی سپेत لا کاو یا لا ګټ تنخای خدا یو شی روان دي تر څو چې دا غلط میډیا نه کنټرول شي او تر څو دا جوړي نظام نه ختم شي یا صدارتی نظام راوستهشی یا اصحی اسلامی نظام حالا بکارگیچی او امیری او داغی اطاعتی او مسلمان د دین اقافل ده نو ویاغا چا دوز سو اما چه داغی کلم زمالتوی نمکی دنیا فتح کرده دا زاغی تا سویلیشم ابن دیمیر احمد اللہ علی شکل اوفاد شو و در آغا در دنیا را غلوا چې بیا سنبالو لنشو و بیای بادشا فوج را وقتا در آنوی لوی خود حدیث و لوی در سونتی ارشوی قران در آنوی درس ما په تاریخ یا نه لیدنه سورا چه در پج پیر در قران با و یا ورسو و که آغا لالل بابا تا یو لګی دي یو ځای کې جای ما کارونه راځي کرونا مګا وې زه خير دي چې سکوله کالج باندې مګا خیر دی دي گزارو کو نو الله بل لا ورو ته جوړ کړو نو نن پټه باندې صرف هغه په زمنګ په پیج ابولیا مات باندې یو لاژ لزر کا سات دي او بیا یو یو موبایل تا دنیا ناز دي کله کم کله زیات ځګه چې د لاي کړي خوغه دور خلکو د هر نوغال بلطريقه ولا الله راوي اسا واليوم للمساملي چغه با اواز کو واليوم للذي عليه لاق بيان دي یا سړې چا باندې قرض ای او دیاری گیده اللانا چراب دده دینده کامی دده دینا سشه نو گوی آغا سنیچا آغا بانده کارزاگی بیوکوفا یا کام زوره یا توان لریده وینا توان لریده وینا دیپا خبلا بانده نو بیاندی که خبلا دا پا انصاف او گوان ریوی دوتانا گوانده سلوستا سونا کله وی په تاسو سره د بیا یو سړی او دوه خزه دوه خزه سړی برابر کړي ولې دا غاچانا چې خو استفاد وګورونا ان الله الاه دا او ما الاذ امر اطع چي دوه خزه دې یو سړی برابر دی ولې زګاګ یې چې دې یو دې دوړو نا یاد وب کډا یو بلتا زګا د خزو ډی وی او یه ری زکا چې چه پا میاش که بدای بیماری رازی نو دائی موز نکی نو چه میاش که سرازی موز نکی نو داغی اصار پا او بیلماز ای نو داغی بسا حافظہ کارو کی دیو و جنا چاکی چه دینداریو او داغی حافظه تیزه وی دا سه تیر شوی دی چې په درې ورځې کې ټول قرآني کریم یاد کړي فاطال زکرای ها دا وملو قرآن ولا یا بش ودا زما جو اګار دین کوي ګوان غلا چر او بلشي ولا تسو تنتبو سهرن او کبیر للاجله او مستړی کې گئی زامه اسبو ګمانه اثار دار بو کې راځي سو يم دغه غالي ول حيا ده و مې عائش سما لينه اول الله بادګاس امي سړې شما اتیا کال ژوندتیل شو مانادار و نا تاسو مو مستړی کې گئی شو لګي دیلا کله ګما مل یو ګډې رایتره ټې رنې کېدل ستاسو انصاف والدي پهنیځ الله با دی اوا ملی شاده او ډیره پغته را دپاره دګوا واته الله ترتابو او زیل دی تا چې ش بهونه کو تاسو الهتهګ جاته حاض را اوس دا بلکې س هاں کا ناغ دے پیسیو او چھے آلی لکھلو تا جت نیشتا ایلان تا گونات جارتان مگر چوی صدا گریہ حضی را تایارا چاڑوئی تا سو آڑوئی را آڑوئی دیلا راک پرمیانس کے نو نیشترے تا سو بازی گونا چون لکھئی دیلا او گوال اني و اي گلاچ تا ولا يظار كاتب ولا شهيد زرر بني جور لكون لکھون گيتار ن گوا تا وان تفعلو کتا صدا کارو گ چگوا تا تکلیف ورگو لکھون گيتام فسوكم بكم فانه فسوكم رودا کار تاسو نا فرمایي دا الله فسق نا فرمایي دا الله فإنه هو سوګنو دا کار تاسو نا فرمایي دا دا الله بكم ززا از تاسو تاسو دا الله نا فرمانيو کړه چیکار دې لم تکلیف ورګه ګوانا تکلیف ورګه نو الله به سزا در کي وذ قال الله يريجيا او کەی تاسو کا الله انور احکام الله <سؤال> دې پاره او شیبه په وا و ان کتم ولا سفر نه او تاسو په سفر باندې موند تجدو کاتب او دا کدی اتفاقی اعتراضی نه رهي دا وچه په سفر مینه غنی بیا دا دغه په کار او نو موند تاسو کاټه په فرهانو مقبوزا بیا گاڑنکا بس شویده کافی فاینا منا بازو گم بازا دا صنورم سورته که ماند دارو گردو بازو استاسو بازو لنا نوازادی کیا غصره چه ماند دار گردو لے شیخ بل امانتو او دیاری که اللہ چرم دادو ده ده سواد لبو تابان دی اعتماد کرده ته امن انداز ګرځولې نو بیا خیانت وکاو دا نشي توای ځپل تاسو کیسه ثبت او هغه پتاي اعتماد وکي ته ماد پورا کا بني اسرائيلو کې او دوتانو هغهي مامله وکړه یو تن پبل شیخ ارس او هغه ته وی پیسې وکړه راکي هغه په فلاني تاریخ یاو د ریاب نپوریو شه د بل را پورې چې هغه تالیز راوې آ سړی پیسې راواغستې او را روان شو چې زمطره راز می ور سره نه چې دا پیسې ولور کما چې هغه د ریاب غاړې لراغه کیشتاي نو سږه نو چې د پوري شهوې انتظار دې وروکو زشهونه پیسې درا وړې دي راز ټيب مقرړ دے د سوچو چوک او چې کله دای مهملا کولا هغه ورته مال زمين دوه ورته زمين دی وکه څوګي کو بس الله زماستا <ساست> زمين شو هغه ز ډیره کاله دریا په دی دیو لال دیو انتظار کوي کیشتای نيشته ز شه نيشته بللار سٹنا سوچ وکړه چې ماونه راځو تاریخ سره او او عام زمين کړهو نو زوږ دا سه دا پیسې واپس کوړته لور یو لارګه راغستو او اوی کې مینس کې سورې وکړه او پیسې پکې کې پدې او اغه لارګه دا اوبو تا اوگرزو ویارلا تا منگا زامین کده او بل اللاره نیشتا او بل دا پیسی زاغ تا زامین اوتیو اللاره سو او لارگه دریاب تو گرزو دا بل ساڑه راغله ده او دا دریاب پغانه اولار ده بده انتظار څه سره و راځي او مالو په سیراړي سره را نغې با خام شو دوی زم کواسيوم کورتا راشل خشاك ځان سره وسبالنو وسا لړګي راټولل دغه لړګي پکې دریاب د پورې شوه ده الله پورې کړي هغه واغ ځان سره چې کورتا لا لړګي چي د دې لپاره چې بلیکو چې دا پرې د اخلاص کو او لارګه په میندزه رااګه نوای کیږي په سي پر تي هغه راغسته چې وېش په رلې او ما کا پی سي دی زورا چې دوی هغه تا بلان سره بیا غره غلوي د ذریاب غاړې لال کیستای کې ناز دې را وروځې چې زب اغه لا نور پیسې وړم کاغذ یې راسيدل چې پیسې ولا ورکم چرته مرګر یو لید اغه ورتاوی څنګه راغلی به باز مای چې طالب پیسې راړم هغه پیسې بور راسيدل دي هغه راسيدل دي او ماشه مېرلې دي بوروي چې الله زمين کړيو دنسبا اعتماد پچاند شو کولې چې پیسې ور کې نو بیا به د مارا نه ور سره هم نيسي پیسې ور نو بیا کې اخیری به دې لراولي پیسې ور نو بیا هاذا دوستی او ورولي ادا به ختمه ها نا بیا به پرزور به او شرمول به شرمول, شرمول نو یا په بسوایا لا ته پری دینو چې الله ته په شوهر سره راو اعتماد ختم شوی دی ځا بي او ځا بي وای وایو دا سیوا چې مونږه تجارت کو زمغو پروا نه وا کې يهوديون نصراني سره به تجارت کو په پیسې به نه راغولي مونږ به حکیم ته وې نوغه به او که مسلمان باو نو داغی ایمان داغی اسلام بدا تکا زاوا چه منگا بے پیسی پتے مراکو لے او سا منگا گوتا نیسو چه ملانا کبیلہ که او سڑے دے و داغ سرا کاروبار کو زگا آغا سای دے کاروبار کې هغه زمانا که دا آنو او اوس چې تجارت او کاروبار سو کئی دو آغای تا پتا ما دیرو لی تسبیل لاس کی ادا بری ته د ویخه دي او هر وخت دی منګس پلاس کی هباډي والی چې کاروبار می ورس راکړی دی نوغال ختل دی هغه غالي اکثر د دوکې د پاريدار سره کړی په واده مال ترانسپورټ کارو یو څړی راغی زبر کار ای داو ګاډی می ورکه سې راکړی و نو بیا رالمه لاسو دې پاسه گاډې میاش میاشتې راشو دوتې رښوي اوساړې روکو ما معلومات کول مردان کې اوسېد هو د با جوړ معلومات میں اوګړل لړوا په پاړه کې می گاډې اونې و ډرایور میتي ګوسک او ګاډې تا کې نو سب گاډې دې درا اوسه چې گاډې می اوترو بلان د غراوي یاو دومه شان غون دی ور سره زما لا کور دی راغه وخته بیٹه کو وې لا گاڑی نو ما په گاڑی هټیم تیر شو تا پی سیران دی وې یاره زما صدرګه په صدرګه ما نو ټوله ورا کې نو گاڑی کو بیاي هجو ټوله دې شي نو گاڑی دې شي بوتلې اخر دې لراوې زنو زما غا پی سیرا کا ګاڼې دې چارکا ما کومې پیسې وېما چې اډوانس درکړې وې ما خزر کانا کو که ساره تر اوړي دروګه ما اوګه زما دروړي نو تبره کې ویټي دا ما تا دوره موده ګاړې چلولې دې ګاډي درازې دورا پیسې ګټلې چې صاحب مې اوکړه زما په وروا وختي ما له باسي چې پیسې کې آ بدمعاش مونږ دی ورته صدا حکم ماز درې په دې وی باسم ته بچا پیښه نه دی ما او خو میرا ما ور به پاسې نه د دې ځای کې نه ماګي در باندې ګرزب یا و پیسې دی دا دی نو بیا ولا چا نور ته بیا مين تر شوور ما خني غزل چې بیا دې نویدم ما تر ما سره دوه ډېر مه داسې و لیدل ځانبه زمرګ جوړ کړی او پدې زبرګای کې بدی وای او ډیر مې زار سيولې دره ځګه ګر ابرې به دوړ کو په معاملاتو مې لا ته ګډېر صحیحو ما مېلې صحیحوي ان دوانو سره مې ما مېلې وکړې دوه بار نه د کپړې کار مې ان دوړو نوکو ما او ډېر مې زار سيولې ځایوي ځانز ما ملي ناکار نه کار وړې خرابې مځان به زور کړې ما مې لا ته وتا لکه زمان ضرورت دې ونه نه صباح کې نو خيري به ماره نه نصیب یا نو اځه ویاي نیوي نو بیا وې جیوي شال مولما وایم ګوند مالا سفارې کې اي تاسو په سفر دی دا کدي اتفاقی دی و نن تاجیدو کا د باب نو متاس کاتب فرحان مقبوزه ن بیا غانا کا بصوی د کافی فائدہ مینا باذ گمبازا کمان دار ګردو باذ استاد سو لارا نو ادا د کیا غ سړې چا مان دار ګردو لشه بنا مانت لارا او دی اری دانا چرته ده تاباندی اعتماد کړه نو صحیح پورا کا او یو خدای چې توا ته خیر ده صبر وکا او شهادت م په ټوی ګواې لاره او چا چې په ټګلنګ وایي نو پاین نو ارتمون کاربو نو شار د ګناګار شدو زغل والله بما تا ولون عليم الله باج ګوې تاسو په اده صورت زالور مېسایح ختم کړه او څنګه څلور واړه مزامين یار ما اعت اول اس بار توحید ته صورت لیل لا ما سموا دی او ما فل اختیار ده چې بر دی او چې کتا کسر گنده سو هغه چې ستال جوړون کړي یا پټو یا غلانو یې ساتو کید او سره پای باندې الله نو باه را سزا ورګي چالا چخوا شي دا الله او الله زيبارش غضرو توالا دمه هيسا وا اسباد رالته ا ما را رسول وماب زليني مير ربي تصديق اي بيغامري ما را دي بيغمبر باغ چرال کي لشد تا ترم در عبد زمان همو و امنا قول ایمان دار بالله ملائکه الله کتابو ده الله رسولانو ده الله باندې اللهی لا نبر گبنا د رسوله بل دون گوم گاب میا دا بیا له مسلمان کی وکالو سمنا واتوان وا دې ور دم گای تا گوم گاوفرانک یعنی نطلب غفرانک وارمږه به فن استانا وارمږه او تعذيرات له لا یو کلف الله نفس الله صحه ودریما سلورمي سيتا صداي خلاصا جهاد او انفاق في سبيل الله تعالى زکه جهاد الا کول شي چې تعالی لا طاقت تکړي کته ما زرهي بيماري ځار انفاقه ما کول شي چې الله طاقت درکړي مالې درکړي مالې دې انفاق نشکولې الله او تکلیف نور کې الله یاو تانطا مگر باندې توا تاغه باندې چې سورې ول طاقت ورکړي له ما کا صبر دې زبانه بدل ها چې درکړي دي او دوان ده سزالا اصد چې دکری دی ربنا لا تو آخذنا اینا سینا وارمز منگا منیوه منگل را اینا سینا کپری خودن منگا نسیان بمانا ده ترک او افتوانا یا خطاشو منگا زگر که نسیان یه روالی نو خطاون بیا آغا شده او افتوانا یا خطاشو منگا ربنا ولا تحمل من یما اسرا ورب زمغا بمبارګه بمږه بعد بوج کما حمل ذوالذین من قبلنا لګ چتا بار غړیو بار کسانو زمنګ په خوا ربانا ولا تحملنا وارب زمغا مږه بوجګه بمږه بعد ما نا توا کتنانا به هغه کاپ جنوی موږ لره طاقت پاغي باندي وافو عنا واغفر لنا وارحمنا عفو گه زمنا وافو عنا واغفر لنا بخ ناو گمن تا رحم گب منګا اوس خوند صد ټول صورت په دعا جملو کې راځي اول اس بار توحید او اس بار در رسالت ان دا مولانا ته زمنګ مارین او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پیغمبر یا ذکر کی بل بے کی او جہاد و انفاق فان سرنا القوم الکافرین اندا دو کہ زمگا پا قوم کا پھران ہوتا قد انفاق را کا یا ذکر کا بل بے قیاس کا سورۃ ختم کا سورۃ حلوری سے او ولائے سگے اسباد توحید او غدری باب نوا دریم کے کې د رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله کې د افاده شوباه او تساو درې کے کې بیان د jihad په الله تعالی او انې درې ما نه ځل انفاق په سبيل الله تعالی او داو د توحید بیا ذکر کولا حواله ذکر کړي وا یا ایوہ الناسو بدو ربکم پاہی باندی پینز دلائل اقلیہ بیائی ذکر کرکا وَإِلَٰهُ کُمِ واحد لَا اِلَٰهِ اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ نُو پاہی باندی ات دلائل اقلیہ ترقائی سردما سبقنا بیائی دعوان ذکر کرکا وَإِلَٰهُ کُمِ الٰهُ واحد هَا آلَّهُ لَا اِلَٰهِ اللَّهُ قالو حيو القيوم او پای باندې دونس ادلا ترا کای سره زما سبقنا اشاره دیتا چګورې آل ساته کذر رسالت بیان کذر زیاد بیان کذر انفاق بیان ک همصلت توحید ور نور نور زیاد بیان دهن چل په نور مزیاد یې را دی او ارکیزه توحید خبره مکو وجهات په کار دی دا نه توحید وار نور نور زیاد بیانې سورچ مخ کې زی دا توحید د پاره دی مساله د توحید وار بیا بیا بیا نه ګڼه درې پاو تفریضا ریسسته او بیا با سبق جوړوکاو